Mushahir al-amr muhdathatuhā, fā inna kullā muhdathin bid'ah, wakkullā bid'ahun zala'ah, wakkullā zala'atun fil nār, thumā mā bād. Ikhwanī fil-dīn wa akwātī fil Dengan Izin dari Allah subhanahu wa ta'ala semata Pada <coughs> Hari yang berbahagia ini Kita Kembali melanjutkan Bacaan kita dari Beberapa kawa'id Dan nasa'ih Kaidah-kaidah dan nasihat-nasihat Dari As-Syeikh Ahmad bin Umar bin Salim Bazmul Hafidahullah Ta'ala <coughs> Kita Masuk kepada Kaidah yang terakhir Dari sepuluh kaidah yang disebutkan oleh beliau, hafidzahullah, selain daripada kaidah yang ke sebelas, yaitu tentang perkara ikhlas. Nah, maka berkata beliau, hafidzahullah, al kaidahul ashira, kaidah yang ke sepuluh. ومن الأمور المهمة في هذا الجانب العلم العلم كثير من السلفيين سلفي لكن ما يتقدم لكن ما يتقدم في العلم ما يتعلم ما يقرأوا الكلام العلماء المعروفين ما يسمعوا لأشريطتهم العلم نحن بحاجة إليه لأن العلم بإذن الله عز وجل فيه الخشية لله وفيه معرفة الحق من الباطل بتفاصيلها بتفاصيلهما وفيه معرفة كيف تعبد الله عز وجل وفيه أيضا معرفة كيف تتعامل مع الأحداث والمشاكل وفيه <تصفيق> معرفة Kata beliau hafizahallah minal umur almuhimmah di antara perkara yang penting dari perkara-perkara yang penting di dalam kaidah-kaidah yang telah kita sebutkan adalah perkara al-ilmu yaitu Pentingnya kita memiliki ilmu Naam Ilmu Ketirun minas salafiyin Salafiyun Kebanyakan Dari Para salafiyun Ahlus sunnah wal jamaah Mereka Sebagai seorang salafi Sunni Tetapi disayangkan Ma yataqaddamu fil ilm Dia tidak Bersemangat Terhadap ilmu Ma yata'allam Dia tidak Berupaya untuk belajar Ma yaqra'u kalamal ulama'al ma'rufin Dia tidak membaca kalam perkataan-perkataan para ulama yang makruf ulama-ulama yang dikenal terkenal sebagai ulama sunni salafi ahlus sunnah salafiyah Ma yasma'u al-asritatihim Dia tidak pula mau mendengarkan kaset-kaset mereka para ulama kita maka ikhwan wal akhawat sekalian hafidhakumullah nahnu bihajatin ilaih kita semua sangat butuh dengan ilmu tersebut li'annal ilma biiznillah azza wa jal fihi al khasyiatu lillah karna ilmu ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala menjadikan seseorang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala wa fihi ma'rifatul haqqi minal batil bitafasilihima juga pada ilmu tersebut kita dapat membedakan al-haq dapat mengetahui al-haq dari al-batil kebenaran dari kebatilan dengan rincian-rinciannya dengan rincian-rincian dari kebenaran tersebut <tuh> Demikian pula rincian-rincian terhadap suatu kebatilan. Wa fihi ma'rifatun kaifata ta'budullah juga pada ilmu itu dengannya engkau dapat mengetahui bagaimana engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seseorang memurnikan ibadah itu hanya kepada Allah Mentuhidkan, menyendirikan Allah dalam segala jenis ibadah Dan juga dengannya kita dapat mengetahui Bentuk-bentuk kesyirikan Lawan daripada kemurnian ibadah Kita dapat mengetahui jenis-jenis kesyirikan Bentuk-bentuk kesyirikan yang besar, yang kecil, yang tersamarkan. Juga wafihi ayaton marifatun kayfatata'ama lumalahdafi wal mashakil. Selain dari itu pula, dengan ilmu engkau dapat mengetahui, engkau dapat mengenal bagaimana bermuamalah, bagaimana kita bermuamalah ber Amal Terhadap ahdaf wal masyakil Terhadap kejadian-kejadian Yang terjadi Terhadap muskilah-muskilah problem-problem yang Terjadi di tengah-tengah kita Dengan ilmu Kita dapat berbuat, beramal Dengan amalan yang sebenarnya kita dapat bertindak dengan tindakan yang sebenarnya. Bersikap dengan sikap yang benar. Dengan bimbingan para ulama ulama kita. Kathirum minal mashakil allati hasalat bainasyabab tajidu marja'aha lil jahli bil ilmi syar'i atau ittiba'il hawa. Wa ijabikullidhi ra'iyin bira'iyih Kama fi hadithi Anasin Ibn Malik radiyallahu ta'ala an Anin Nabi sallallahu alaihi wa sallam Thalathun muhlikatun Hawan muttabaun Wasyuhun mutaun Wa ijabu wa i'jabul mar'i binafsih faqad taqulu lahu wa tansahu ma yasma bal yaqulu laka la ana ara kadha wa kadha kemudian kata beliau hafizahullah كثير من المشاكل kebanyakan dari problem-problem muskila-muskila yang terjadi diantara para pemuda salafiyin ahli sunnah wal jamaah ternyata ketika kita melihat kembali dari problem-problem muskila-muskila tersebut kita mendapati kebanyakannya itu sumbernya adalah Al jahlu bisyariillah Bi ilmi syarii yaitu kejahilan Terhadap syariat Allah Terhadap ilmu syariat Allah subhanahu wa ta'ala Naam Atau Yang kedua Ternyata Ketika seorang tersebut Dia punya ilmu tetapi Dia lebih mengikuti Ittiba'ul hawa Mengikuti hawa nafsunya Sebenarnya dia punya ilmu Dan tahu Kaidah-kaidah tersebut Tetapi Hawa nafsu yang lebih unggul Syubuhat yang lebih unggul Maka dia lebih mengikuti Hawa nafsunya Daripada Ilmu tersebut atau yang ketiga, i'jabu kulli dira'iyin bira'iyi. Seseorang yang lebih mengikuti ra'iyu dan bangga dengan ra'iyunya, lebih mengikuti kecerdasan kepintarannya, akalnya, dan bangga dengan akalnya tersebut, sehingga dia lebih mengikuti pendapat ra'iyu akalnya tersebut. Dibanding dengan mengikuti ilmu kaidah-kaidah ilmiah tersebut yang dibimbingkan oleh para ulama-ulama kita. Oleh karena itu, Rasulullah SAW telah menyebutkan di dalam sabda beliau yang diriwayatkan dari Sahabat Anas bin Malik, radhiyallahu taala anhu. Di mana Rasulullah bersabda Thalathun muhlikatun Tiga perkara yang membinasakan Hawan muttaba'un Hawa nafsu yang diikuti <tuh> Wasyuhun muta'un kebahilan yang ditaati Wa ijabul mar'i binafsih dan ketika seseorang bangga dengan akal dan pendapatnya roiyunya, bahawa dialah yang paling pintar, yang paling memiliki kecerdasan, yang paling memiliki kekuatan hafalan, sehingga dia bangga dengan roiyu tersebut, bangga dengan kecerdasan tersebut, maka ini adalah perkara yang muhlikat. Perkara yang membinasakan Naam Membinasakan dirinya sendiri Dan juga membinasakan Selainnya Naam Membinasakan Orang lain Yaitu orang-orang yang Menjadi pengikutnya Orang-orang yang Mukallidin yang taklid dan fanatisme padanya juga binasa bersamanya panasallahu <tik> sallam wal afiyah. Naam. Demikian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya sangatlah banyak di dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang lebih memilih mengikuti hawa nafsunya. Demikian pula sifat bukhul, kebakilan Kemudian ujub. Berbangga dengan ra'yu dan pendapatnya, akalnya, kecerdasannya. Fa sallallahu alaihi wasallam wal afiyah, faqad takulu Terkadang kata beliau hafizah Allah, engkau katakan pada orang tersebut kebenaran dan engkau menasihati dia tapi dia tidak mau mendengar bahkan dia sebaliknya berkata padamu la ana ara tidak aku lebih memilih berpendapat demikian-demikian na'am inilah sebab i'jabul mar'i binafsihi ketika orang-orang sudah lebih kagum dengan kecerdasannya tertipu dengan kepintarannya akhirnya yang ditimbulkan darinya adalah muhlik halakat, kebinasaan-kebinasaan sampai-sampai ulama pun yang memberikan nasihat sudah tidak didengarkan karena sudah merasa bahwa dirinya sederajat dengan ulama tersebut atau apalagi kalau yang menasihati sekedar ustaz dia lebih melihat dirinya tinggi, lebih tinggi, lebih besar nah, lebih cerdas sehingga menghalangi dia untuk menerima nasihat-nasihat dari orang lainnya Nam, antaman hatta taro. Kata beliau rahimahafidzah Allah. Engkau siapa? Hingga engkau harus melihat demikian. Menurut pendapat saya demikian. Siapa engkau dibanding dengan ulama? Dibanding dengan kibarul ulama. Sehingga dengan begitu berani dan tejeru lancang untuk kemudian engkau menyatakan pendapat saya demikian demikian. Saya tidak mencocoki pendapat alim tersebut. <coughs> Sekalipun banyak. Apalagi kalau hanya sendirian alim tersebut. Sendirinya ulama tersebut. Saya tidak menerimanya. Naam. Hal anta indaka minal ilm ma tuhasinu bihi nafsak. وَتَحْمِيْهَا مِنَ الزَّلَلْ وَالْخَطَى وَالْخَطَى Apakah engkau wahai fulan? Di sisimu ada ilmu Yang dengan ilmu itu engkau mampu melindungi dirimu Menjaga dirimu Dari ketergelinciran-ketergelinciran Dari subuhat-subuhat Dari kesesatan-kesesatan Subhanallah illa man rahimallah kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala la najid dan ini kita tidak dapati kebanyakan masyakil problem yang terjadi di tengah-tengah dakwah di sunnah wal jamaah di tengah salafiyin naam banyak kita dapati Ternyata sumbernya kejahilan dari ilmu. Naam. Tidak memahami kaidah yang benar. Dan sebaliknya lebih memilih dan mengarah kepada syubhat. Yang kedua, kalau dia punya ilmu dia mengikuti hawa nafsunya atau karena tertipu dengan kecerdasannya kepintarannya sehingga semua ini adalah perkara yang muhlikan, perkara yang membinasakan al-jahl membinasakan ittibaul hawa membinasakan ijabu kulli zirain birai bangga, kagum dengan kecerdasannya Menganggap dirinya lebih tinggi dari yang lainnya, ini juga hal yang membinasakan. Nah, inilah kebanyakan yang terjadi di tengah-tengah dakwah ahli sunnah. Problem-problem yang terjadi di tengah-tengah para salafiyin. Falil mu amruhu muhimun fil manhaj salafi. Ilmu ini perkaranya sangat penting di dalam manhaj salaf. Al-ilm fi rrudud Al-ilm al-ilm fi at-tauhid wal al-umuur allati al-mar'u fi ibadatihi li rabbih fi yawmihi wa lailatihi Al-ilm perkaranya sangat penting di dalam manhaj salaf dalam kita menjalani dakwah ahli sunnah wal jamaah ini, ilmu adalah perkara yang sangat penting. Prinsip. Nah, tidak boleh kita bermasa bodoh. Acu tak acu dan tidak mau tahu. Dengan sesuatu yang terjadi di tengah-tengah kita, di pelupuk mata kita, berbagai bentuk firqoh berbagai bentuk duat daidai -dai yang mengajak kepada pintu-pintu neraka yang mengajak kepada syubhat. kita tetap dalam kondisi acu-ta'acu acu, bermasa bodoh dan tidak mau tahu tidak ada usaha untuk membekali diri dengan ilmu kawaid syariah, dengan kaidah-kaidah syariah al-kawiyah kaidah yang kuat yang tentunya dibangun di atas bimbingan para ulama' kita lebih-lebih para ulama-ulama yang sekali lagi terulang-ulang saya ucapkan yaitu ulama-ulama al-mutakhassisun yang memiliki keahlian khusus dalam bidang tersebut dalam ilmu rudud ilmu bantah-membantah dalam menjelaskan tentang subuhat subuhat-subuhat dan firka-firka yang menyimpang Terkhususkan kepada mereka ini Ulama-ulama kita Naam Hendaklah Kita punya perhatian Untuk membekali diri dengan ilmu tersebut Naam Sebagian dari ikhwan Salafi Menyatakan diri salaf Salafi Sebenarnya ini ucapan yang berat Yang konsekuensinya harus dibangun di atas ilmu harus berupaya mencari ilmu, membekali diri dengan ilmu, baik dengan mendengarkan kaset-kaset para asatidah. Kalau yang mampu mendengarkan kaset langsung dari para ulama. Tetapi yang tidak, kebanyakan yang tidak mampu sekarang fasilitas begitu mudah dan lengkap. Kita bisa mendengar, membaca, mendengarkan dalam bentuk bahasa Indonesia. Cari bertanya jangan bermasa bodoh subhanallah sebagian ikhwan saya setahun, dua tahun, tiga tahun sepuluh tahun tidak ada perkembangan sama sekali wala hawla wala kuwata illa billah melainkan semakin merosot dan merosot ini musibah ini musibah wallah naam Kenapa saya katakan semakin merosot amalannya semakin rendah. Semakin berkurang. Yang awalnya masih pelihara jenggot setelah itu dicukur. Yang awalnya masih mengangkat celananya tampak bahwa dia tidak tidak isbal tidak musbil diturunkan sampai menyentuh mata kaki. Agar tidak terlalu kentara, tidak terlalu jelas mungkin di kantornya atau di tempat aktivitasnya. Naam, ini seorang salafi. La Amalan seorang salafi tidak demikian Naam. Seorang salafi tidak malas untuk menuntut ilmu Punya usaha dan upaya Tidak bermasa bodoh Kebenaran ini kita diuji oleh Allah untuk terus mencari-mencari Kita diuji oleh Allah siapa orang-orang yang disaring Yang pada akhirnya nanti Dia menjadi orang-orang pilihan Allah Dari kaum mukminin secara umum Maka Nya Allah Liadarul Mu'minin Ala Ma'antum Alih Hatta Yamizal Khubitha Min Al-Tayyib Allah tidak akan membiarkan kalian wahai kaum Mu'minin di atas apa yang kalian berada di atasnya sampai Allah memisahkan siapa yang orang yang terbaik dari orang-orang yang buruknya orang-orang yang jeleknya terus disaring oleh Allah Subhanahu Wa Taala Naam tidak boleh seseorang yang mengaku sebagai Salafi Sunni Lalu kemudian amalannya tidak menunjukkan dan menggambarkan sebagai seorang salaf, salafi, justru semakin merosot, semangat ilmu berkurang, semangat amal tidak ada, hanya mengantar istri. Subhanallah. Nah, dia menyelamatkan istrinya, dia membinasakan dirinya. Wallahu la alaiku ataillabi lah. Ku angfasakum wahliku minal diri kamu dulu engkau jaga baru keluarga-keluarga kalian, jangan terbalik. enam, sebagian lagi mengantar istrinya bahkan membiarkan istrinya ngaji di hizbut tahrir, membiarkan istrinya berlangganan dengan majalah, majalah sesat. ternyata dan dalam keadaan dia mengaku sebagai seorang salaf, salafi. enam, ternyata orang-orang seperti ini biasanya ujung-ujungnya pengikutnya hajuri atau pengikutnya turafiyyin yang mengaku salat tapi orang-orang turafiyyin ia utraf. Naam. Ini kenyataan yang banyak kita dapati. Naam. Justru orang-orang yang dituduh yang selalu kerjanya bantah-bantah-bantah. Ya. Terbalik. Mereka orang yang bersemangat dengan ilmu dan amal sebaliknya yang menuduh ini kebanyakan pengikut-pengikutnya orang-orang yang tidak punya semangat terhadap ilmu dan lemah dalam amalan, amalan ibadahnya naam inilah syubhat, inilah pintu syaitan yang merasuki mereka racun yang mematikan naam, yang dulu telah digembar gemborkan oleh da'i yang terkenal dan ini syubhat yang saya akan perdengarkan nanti antum pada kesempatan ini dan saya anggap penting kaset seorang alim ulama' Untuk menampilkan pada antum bahwa selama ini Saya tidak sekedar berbicara Karena sebagian mungkin menuduh Ustaz Hasan tidak terpercaya Tidak ada sumber-sumbernya Naam, apa yang saya jelaskan pada antum Kebanyakan dari permasalahan-permasalahan manhaj Itu semua tidak terlepas dari bimbingan ulama Naam, saya bisa mendatangkan dan siap memperdengarkan kepada antum Sering saya mengucapkan hal ini Naam Kepada Ahlus Subhat ya. Yang dulu Subhat itu yang saya maksudkan Dibesarkan oleh seorang da'i Yang sekarang mendapatkan tahdir Dari ulama kita Syekh Rabi bin Hadi Syekh Muhammad bin Hadi Syekh Abdullah Al-Bukhari Naam Syekh Khalid Al-Ghafiri Naam Syekh Badr Dan banyak para ulama-ulama Bukan sendirian Syekh Rabi Subuhatnya adalah Disembunyikan permasalahan-permasalahan fitnah Jangan sibuk dengan fitnah Jangan sibuk dengan membantah, belajar Hingga di majelis dia Yang mengundang orang-orang Yazid Jawas Turafiin Ditanya tentang Yazid Jawas Dia mengatakan suruh belajar orang itu Padahal yang hadir adalah orang-orangnya Turafiun, Roja Televisi Roja dan Ihauturaf dia menjawab dengan jawaban yang talbis Membuat pengkaburan Dan penggembosan Kerancuan di dalam manhaj dakwah Ahli sunnah salabi Dengan menyatakan suruh belajar sibuk dengan ilmu Jangan tanya tentang permasalahan tersebut Apa susahnya Kalau engkau menjawab Dia seorang hisbi Nah Manhajnya hisbi bersama dengan Rojak bersama dengan Iyutrof Membela Ahmad as surkati mu'tazilah apa salahnya kalau engkau jawab dengan singkat lalu kemudian sibuklah dengan ilmu tidak ada salahnya ya akhi tapi dijawab di, di, di, dengan jawaban-jawaban yang talbis takhzil Naam, membuat penggembosan dan merendahkan dakwah salafi tidak disadari atau disadari ikhwani fid din ini dilema yang terjadi di tengah-tengah dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyun. Oleh karena itu di sini beliau menyatakan hafizah Allah syeikh Ahmad Bazmul, "Fal 'ilmu amruhu muhimmun bil fil manhajis salafi." Ilmu perkaranya sangat penting dalam manhaj salaf. Al 'ilmu firrudud, lalu beliau mencontohkan. Ilmu yang dimaksud ilmu-ilmu dalam rudud dalam bantah membantah. Ini yang saya katakan digembosi oleh dai tersebut sampai hari ini bukan bertobat, walah, bukan bertobat. Justru dia menyatakan sebagian orang tidak punya malu meminta orang untuk bertobat. Lalu bahkan membacakan ayat dengan tiga syarat tobat. Ternyata kalau dia mau melihat pada dirinya tuntutan ini lebih cocok untuk diterapkan pada dirinya. Siapa yang menuntut dia bertobat? Syekh Rabi bin Hadi al Madkhali, Syekh Muhammad bin Hadi al Madkhali, Syekh Abdullah al-Bukhari Masyaih ini yang meminta dia untuk bertobat Dan Syekh Hani sendiri Syekh Hani bin Buraik Hafidhulullah Dalam beberapa surat Dalam surat dari dua suratnya Dan dari telekonferens Semuanya menuntut dan dia beliau berhusnudzan bahwa dia sudah bertaubat dan rujuk tapi ternyata tidak ada sama sekali bentuk tobat. Dia menyatakan sebaliknya, sebagian ada orang-orang yang tidak tahu malu. Meminta orang bertaubat padahal lebih pantas tobat itu untuk dirinya. Naam, siapa yang menyuruh bertaubat? Syekh Rabi. Berarti Syekh Rabi tidak tahu malu. Syekh Rabi lebih pantas untuk bertaubat. Karena yang menuntut Syekh Rabi. Naam. Ya. Wan asallallahu assalamu wal Demikian subuhat. Naam. Ya. Sangat memungkinkan wal iazubillah penyakit tersebut dua kemungkinan. Ittibaul hawa atau ijab ijab ijabul mar'i bi Mengikuti hawa nafsu atau dia tertipu dengan kecerdasannya tertipu dengan kepintarannya, dengan kekuatan hafalannya sehingga membinasakan dirinya sendiri dan membinasakan banyak dakwah ahlus sunnah salafiyin naam antum dengarkan kaset syekh muhammad umar as-sewed dalam membantah ucapannya ini naam di hadapan saya saya bawa, waktu yang terbatas <coughs> nah, nasihat yang penting bagi dari beliau hendaklah seorang mukmin mengetahui bahwa mukmin itu miratun ala akhih. Seorang mukmin itu cermin terhadap saudaranya. Hendaklah kalau saudaranya mengkritik, para asat tidak banyak mengkritik. Lalu kemudian dikuatkan oleh ulama, dibenarkan oleh ulama, akui kesalahan tersebut mengapa harus sombong mengapa harus berkelit mencari alasan berbagai alasan dalam keadaan sebelum engkau ditahdir engkau sangat mengakui Syekh Rabi engkau sangat menyanjung Syekh Rabi Syekh Muhammad bin Hadi bahkan Syekh Abdullah Bukhari Wallah saya bersumpah di hadapan Allah dia sendiri yang pernah menyatakan kepada anak saya lupa lewat telepon atau langsung dikendarin. Bahawa Di dauruh bantul yang akan datang ini Di veteran di Yogyakarta Saya sudah persiapkan tulisan-tulisan Kritikan terhadap Lukman Baabdu Dan saya akan bacakan di hadapan Syekh Abdullah Bukhari Di dauruh ini Beberapa bulan yang akan datang Demi Allah Saya sumpah di hadapan Allah Dia menyatakan pada saya Saya lupa apakah melalui telefon atau langsung Nah Kekuatan ingatan saya langsung yang lebih kuat dari ingatan saya dia langsung Ketika berkunjung di kendari Lalu kemudian saya mengatakan Insya Allah Ustaz Saya akan sampaikan kepada pengurus Panitia Dauro Untuk terjadi pertemuan Antara Antum dengan Asatidah Dari pihaknya Lukman Luqmambab Di depan Syekh Abdullah Bukhari Terjadi Dauro tersebut Dan saya hadir Dan memang sebelumnya saya sudah menelpon Ustaz Komar Sebagai ketua Panitia Dauro <tuh> dan juga Ustadz Luqman Baabdu dan mereka sudah mempersiapkan terjadi dauroh kemudian disampaikan ke Syekh Abdullah Bukhari Syekh Abdullah Bukhari siap Luqman Baabdu, Ustadz Luqman Baabdu memanggil saya panggil Zulkarnain, Syekh Abdullah Bukhari sudah siap saya datang cari, ternyata sudah pulang duluan di Makassar nah. berarti di sini dia mengakui Syekh Abdullah Al-Bukhari untuk siap membacakan kritikan-kritikannya Di hadapan Syekh Abdullah Bukhari Ternyata pun tidak berhasil Tidak ada wujud dan kenyataannya Sekedar janji-janji dan itu yang banyak dilakukan olehnya Janji-janji-janji Ustaz-ustaz di Makassar Dijanji untuk memberikan kaset Pertemuan antara Syekh Robi Dengan dia dan dua kubu Ustaz Lukman dan kubu dia Sampai dua tahun tidak pernah diberikan kaset itu Janji-janji terus sekarang Syekh Abdullah Bukhari berbicara. Syekh Abdullah Bukhari mendukung tahdir dari masyayah. Mengapa tidak ada rujuk? Mengapa kemudian mencari-cari alasan berkelit terus tidak akan pernah habis? Ini pertanda itibaul hawa atau ijabu kulladhi ra'yin bi-ra'yi. Mengikut Mengik hawa nafsu atau tertipu dengan kecerdasannya, kagum dengan kepintarannya. Fana sallallahu assalamuala'afiyyah. Nahm. Maka ini subhat ya ikhwani fitnah azza kumullah wa khawatifiillah. <tuh> ilmu di dalam rudud ini adalah bagian dari ilmu. Tidak boleh diharamkan ikhwah untuk diperkenalkan padanya bentuk-bentuk fitnah kemudian menjauhi fitnah tersebut. fitnanya rojak, fitnanya turahijin, fitnanya hajuriin harus disampaikan kepada ikhwah. fitnanya kelompok-kelompok yang di luar dari itu jelas tidak ada masalah ya tidak ada masalah kalau fitnanya Wah, wahda Islamia, hisbut tahrir jamaah tablik, ikhwanul muslimin dari awal kita mengenal dakwah salafi sudah jelas nah tetapi yang lebih berbahaya dari itu fitnah yang menamakan dirinya sebagai ahlus sunnah menamakan dirinya sebagai salafi ini harus diperkenalkan kepada ikhwah agar ikhwah menjauhinya. akhwat selamat darinya Nah, ini ilmu Ini dicontohkan oleh beliau Termasuk ilmu yang penting dalam manhaj salafi Mengetahui ilmu rudud Ilmu bantah-membantah Mau mendengarkan bimbingan ulama' Bagaimana ulama' membantah ikhwan Bagaimana ulama' membantah fulan-fulan nah, Ini ilmu Juga Tentunya kita tidak Melupakan ilmu yang lainnya ilmu fi kira'ati abu'abil ilm fit tawheed. ya berilmu dalam membaca kitab-kitab ilmu dalam perkara tawheed, fikih, naam juga kita pelajari naam dan selainnya dari perkara-perkara ilmu yang dibutuhkan oleh seseorang dalam beribadah kepada robnya fi yaumihi walailatihi dalam setiap hari, siang, hari, malamnya naam Ya, ini penting ikhwan naam upaya untuk menghafalkan zikir-zikir pagi, sore ini dibutuhkan kita hafalkan zikir-zikir pagi, sore Pahami makna yang terkandung di dalamnya baca ba'da solatil subuh solatil fajar, baca ba'da solatil asur amalkan naam ikhwanifidina azzakumullah terkait dengan masalah syubhat yang banyak memakan korban dari da'idah tersebut yang telah saya singgung maka saya ingin memperdengarkan kepada antum di sini kaset <coughs> seorang alim ulama al-syeikh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah salah satu ulama di Madinah Al-Munawwarah Bagaimana beliau menjelaskan tentang manhaj ahli sunnah wal jamaah yang di mana banyak dari sebagian orang-orang yang di jadikan sebagai ulama atau di kalangan kita sebagai ya tidak sebagai ustaz melakukan penggembosan penggembosan Naam. Maka saya minta kepada antum sekalian mendengarkan dengan baik. Tanuzul <coughs> nah. orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya dengan bimbingan para ulama inilah salah satunya jalan yang hak Nam untuk menyelamatkan diri dari segala bentuk kesesatan kesesatan wa ana qad wa akhartu alaihim inna min fadlillah alaina fi hadzal zaman bal ma'al farq iqamat alhukm jah alayya an kutub as-sunnah sunan alaqaid watawafarat fi asrina matbu'atan wa majmu'atan bima la yakun fi asrin taqaddama dan saya katakan kepada kalian semua dan saya ulang ulang sering bahawa di antara fadlullah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua salafiyyin di mana dimudahkan untuk dicetaknya para dari kitab-kitab para ulama naam kitab-kitab musnad maupun kitab-kitab muhtasar yang ringkas dalam berbagai bidang ilmu dicetak naam sehingga sangat mudah untuk kita dapatkan sangat mudah untuk kita dapatkan naam maka ini adalah keutamaan dari Allah yang sepantasnya kita memuji dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala جمعها الله وتيسرت لو أردت أن تعد منها الآن دولا مكتبة كاملة لعدد مسندة ومختصرة مجردا فماذا بعد هذا هل ورثها لنا هؤلاء لنزين بها أر أرفف أم أنهم ورثوها لنا لنعمل بها؟ Allah ما وردت إلا للعمل بها. وَمَن يَقُول إِنَّ فِيهَا دَشْقَعَ عَلَى النَّاسِ نَام. Kata beliau, apakah kitab-kitab yang telah dicetak tadi, kitab-kitab para ulama, ditulis oleh mereka para ulama untuk kita berhias-hias dengannya? kita penuhi maktaba-maktaba kita, perpustakaan kita, rak-rak buku kita. Ataukah mereka mewariskan pada kita untuk kita amalkan? Untuk kita amalkan. Tentunya untuk diamalkan. Naam, tapi sebagian dari mereka kata beliau merasa berat. Naam, sebagian dari mereka merasa berat untuk mengamalkannya. Siapa mereka itu? Kita dengarkan dari beliau. Hafizahullah. الشيخ حمود التويجري رحمه الله يعيش بين قومه بالعقل المعيشي الذي يكسب به الجميع ويكسب به من الجميع، فيكسب الأصدقاء ويتكسب منهم ولو كان بمخالفة العين، وهذا الباب خاصة. والله الخطير في هذه الايام في هذه الايام نعم اخواني في الدين واخواتي في الله قالت beliau حفظه الله sebagian dari mereka merasa berat untuk mengamalkan dari apa yang terkandung dari kitab-kitab para ulama tersebut kitab-kitab warisan -kitab nah, yang sebenarnya mereka harus mengakui bahawa pada diri kalian itu ada kelemahan ada nah. za'af mestinya demikian bahawa saya lemah untuk mengamalkannya na'am Bukan justru melakukan bentuk-bentuk penggembosan. Naam. Sebagaimana beliau menukil ucapan Al-Imam Syekh Hamud At-Tuaijiri Hafidahullah. Awrahimahullah. Beliau salah satu ulama besar di Madinah. Naam. Beliau menyatakan bahwa sebagian dari orang-orang yang lemah ini tadi yang melakukan penggembosan-pengembosan sebenarnya ya itu karena masalah dunia Naam. Sebagiannya karena masalah duniawi ya. Sehingga dia tidak mampu bersikap tegas Naam. Tidak mampu bersikap tegas Tidak mampu bersikap tegas وطلابنا فترى بعض من ينتسب إلى ما عليه السلف الصالح يأتيه شيء من الضعف والنبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن أن هناك مؤمن قوي ومؤمن ضعيف ولكن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل الخير فإذا ضعف هذا الإنسان Fala yahmilhu ba'fuhu Ala al-inkar Li hadihi tarif Wa ala man arada Suluka fiha Wa man sabara Wa sabara fiha Wa da'a ilaiha Jadi Kita harus mengakui sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa mukmin itu ada dua ada mukmin yang qawi ada mukmin yang dhaif ada mukmin yang kuat dan ada mukmin yang lemah wa fi kullin khair pada masing-masing mukmin itu baik naam tetapi yang lemah mestinya mengakui kelemahannya dan membutuhkan yang kuat Nah, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentunya menyatakan al-mu'minul kawi khairum minan al-mu'minul laif. Mu'min yang kuat itu lebih baik daripada mu'min yang lemah, sekalipun pada asalnya kedua-duanya baik. Sekarang masalahnya adalah, ya, ketika seseorang yang lemah ini tadi lemah untuk menerapkan metode yang diterapkan oleh para ulama-ulama kita dalam manhaj mereka, dalam manhaj membantah naam lemah dan berat bagi mereka mereka melakukan bentuk-bentuk penggembosan ini yang muskilah bahkan di awal beliau menyatakan mengklaim bersamaan dengan itu, para ulama-ulama yang menempuh metode tersebut jalan tersebut diklaim sebagai Mutasyadid Orang-orang yang terlalu keras, ekstrim Diklaim demikian Nah Kita dengarkan Lanjutan <klihat> Kalam beliau Hafidahullah Fa inna hadha al-hilbi Wa ma balagana illa ba'dama Hasala alladhi hasala aslafin aslafinal awwalin Minhum manqutib منهم من ضرك ومنهم من حبس ومع ذلك وصلتنا السنه غضه طريه كما قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم بفضل الله ثم بسبب جهادهم رحمهم الله ورضي عنهم اجمعين لا اليوم في هذا الزمن terdahulu Ya, di antara mereka dalam dakwanya ada yang dizalimi, ada yang dibunuh, ada yang dipenjara. Berbagai macam bentuk ujian dan cobaan berat. Di dalam mempertahankan, mempertahankan agama Allah manhaj Allah Subhanahu wa taala ini. Naam. Aks. Waqad ja'atil maqalatul khabitha <tuh> الملعونة النكراء التي تصف مشايخ الدعوة السلفية الذين يقفون في وجوه البدع وأهلها والمسهلين في أمرها والمسمحين في طريق دعاتها أو المسكتين أقل شيء عنهم والمستساهلين في هذا الباب فيصفهم بأنهم متشدقون Nah. Di sini ada kalam yang kata beliau Naudzubillah. Kalam yang sangat berat sangat jelek, mungkar. Bahkan kalam yang mal'unah. Naam, terlaknat. Khabith. Sangat jelek kalam ini. Yaitu Sebagian dari mereka yang menisbahkan dirinya Kepada dakwah salaf Menyatakan kepada ulama-ulama tersebut Mutasyaddidun Nah yaitu mereka-mereka yang Selalu bermanhaj Mutasammihin, toleransi Selalu bermanhaj Sakitin, diam Jangan membahas-membahas, diam Toleransi atau musyakkikun. Sebagian dari mereka. Men, men, menusukkan. Bentuk-bentuk keraguan -bentuk manhaj. Kepada salafiyin. Minimalnya. Mereka ini mutasahilin. Orang-orang yang bermudah-mudah. Tidak memiliki kecemburuan yang tinggi. Di dalam manhaj. Sebagaimana para ulama-ulama terdahulu. Mensifati. Menusukkan para ulama-ulama kita dengan mutasyaddidun orang-orang yang ekstrim terlalu keras mahiya hiya shiddatuh ana atlub kull man qala innahum mutashaddidun fi ayi babin tashaddadu ada sual ha ajib al bab fulan ma huwa nass shiddatihi udzkurli fa idza dzakara وإذا به كما قال القائل ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب لا عيب لهم إلا الشجاعة بالصدع بالحق هذه هي الشدة لكن أن يسكت على الإخوان والتبليغ والأشعر والصوفي والعقلاني والطوران وكل من هب ودب danعيش معه بالفكر المعيشي هذا اللي عنده الحكمه نعم saya menuntut kata beliau kepada mereka orang-orang yang mengklaim para ulama-ulama kita mutasyadidun tentunya yang dimaksud oleh syekh di sini tidak lain syekh rabi dihukumi sebagai mutasyadid syekh aman al-jami dihukumi mutasyadidun di masa hidup beliau na'am Syekh Mukbil bin Hadi al-Wada'i di Yaman dihukumi sebagai mutasyaddidun oleh mereka ini tadi, da'i-da'i yang mengaku sebagai da'i salaf al-mukhazilin, yang suka menggembos yang mudah berbahasa-bahasa lembek dalam manhajnya. manhajinya nah, tidak lain dan tidak bukan, kata Syekh mereka menghukumi mutasyaddidun adalah karena keberanian mereka Kejantanan mereka Di dalam Menjelaskan al-haq Subhanallah Tidak berbahasa-bahasa ulama Tegas Ya, Tidak Melakukan penggembosan Di dalam man manhaj Tegas dalam menjelaskan manhaj tersebut Berani mereka Dengan sebab itu Mereka menyatakan bahwa Ulama-ulama tersebut mutasyadidun Bersamaan dengan itu mereka diam terhadap Ikhwanul Muslimin, Jamaah Tabligh. Naam, terhadap firqah-firqah, terhadap syubhat-syubhat setiap orang yang melontarkan syubhatnya. Diam. Apakah itu yang dianggap hikmah? Naam. Toleransi itulah hikmah menurut mereka. Itulah hikmah menurut mereka kata beliau Hafizahullah Naam Walubbisa hadzal fujur dilbab al-hib litadhyi' ibna al-muslimin Al-hikmah ia wad'u al-shay'i fi mawd'ihi Al-ghaladhatu haythu aghlaḍa Allah والرفق حيث أمر الله إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله هذا لا يغيب عنا هو الأصل فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضلا غليظ القلب لمفضوم حولك فاعف عنهم واستغفر لهم نعم Al hikmah tentunya dituntut di dalam Islam. Naam, dan makna hikmah di dalam Islam wad'u fi mawdi'i, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu makna hikmah. Naam, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Arifku Ar juga dibutuhkan di dalam Islam. Lemah lembut Naam. <coughs> Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam fazzu min hawlik. Kalau engkau bersikap kasar dan kaku keras terhadap mereka, maka mereka akan lari dari sekitarmu. Naam. Di bawa ke mana ayat ini? Ya. Apakah dibawa kepada orang-orang ahli syubhat, dai-dai yang melakukan dzalalat yang membuat kesesatan-kesesatan atau dai-dai yang menyebarkan syubhat-syubhat? Lalu kemudian kita bacakan ayat ini. Hendaklah kita lemah lembut pada mereka, jangan membantah syubhat, jangan menjelaskan menyingkap kesesatannya. La abadan. Ini bukan hikmah hikmah adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Lembut dituntut di dalam Islam. Nah, ini perkara yang jelas kata beliau. Perkara yang sudah jelas di dalam Islam. Wasyarikhum fil wasyawirhum fil amal. Jadi, jika agamet, fataukkel ala Allah. Inna Allah ala fataukillin. Taa'amar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biihaad. Hada al a'zam. لكن والآيات كثيرة والأحادث في هذا كثير لا يتسع لها المقام لكن إذا جاء من يرفع عقيرته بالباطل ويستمر في نصرة الباطل أو يؤول للباطل ويتأول لأهله لا يريد أن يغضب ذلك المبطل والنتيجة في المقابل يذهب أبناء أهل السنة والجماعة إذا جاء هذا المبطل ماذا يكون ردنا عليه ندعوه نبين له فإن أبى الله جل وعلا قال يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم وأهل السنة استدلوا بالإغلاظ على المن نعم ikhwan fiddin wa khawatifillah demikian kata beliau perkara hikmah riq diperintah di dalam Islam diperintah oleh Rasulullah SAW dan di sini bukan tempatnya untuk menjelaskan karena pembahasan ini panjang dengan dalil-dalilnya yang banyak naam tetapi masalahnya kalau seorang ahlul batil datang menyebar kebatilannya naam dan telah banyak yang terpengaruh dengan kebatilan-kebatilannya. Ya. Apakah kemudian kita diam dan toleransi? Ya, bah bah bahkan sebaliknya. Ya. Terhadap ahlul batil Orang-orang yang menopang kebatilan dan sebaliknya merendahkan orang-orang yang berupaya membantah kebatilan tersebut, menggembosi, maka yang seperti ini disikapi dengan keras dan tegas. Ya. Dengan keras dan tegas. Lalu kemudian beliau membacakan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayuhan nabi, jahidil kuffar wal munafiqin, waghlud alayhim, Wahib Nabi, Allah menyuruh Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjihatlah, perangilah orang-orang kafirin dan munafiqin, berjihadlah melawangnya, waghlo tak dan kerasilah mereka, bersikap keras, tegaslah kepada mereka. <coughs> nah, bagaimana ayat ini beliau menjelaskan penafsiran ahlu sunnah wal jamaah terhadap ayat tersebut? Nah, Di dalam surah apa ini? Ha? Siapa yang tahu? Dalam surah? at tahrim Dalam surah Al-Tahrim Ya ayuhan nabi jahidil kufar wal munafiqin Wa alaihim Diperintahkan oleh Allah untuk bersikap keras dan tegas kepada mereka Kita perhatikan penjelasan para ulama ahlu sunnah terhadap ayat ini al <coughs> <coughs> في الإغلاب على أهل الأهواء والبدع لأن فيهم شبع من النفاق ومن خصال المنافقين والخطورة على أهل الإسلام منهم أشد من المبتدع من الكافر الأصلي الخطورة على أهل الإسلام من أهل البدع أشد عليهم من الكافر الأصلي وهكذا الأصول هذه مقررة عند أمة السنة وفي أهل السنة الخطورة عليهم من المميعين وليغضب من يغضب من هذه الكلمة الخطورة عليهم من المميعين أشد وأنكد من أهل البدع الظاهرين لأن المبتدع عرفناه ونحذره بإذن الله لكن Al-Lathiyyi yagtzhu lah, wiyzuqhu lah. Hafal. Al-Lathiyyi yakuunu khataran ala al-Sunnah. Taib, ikhwani <tip> fi din azzaikumullah. Lalu kemudian beliau menjelaskan bahawa ulama al-Sunnah di dalam menafsirkan ayat tersebut bahwa ahlul bid'ah wal ahwa itu asyaddu khuturatan naam minal kuffar wal munafiqin untuk ahlul bid'ah dan ahlul ahwa terhadap islam itu lebih berbahaya daripada orang-orang kafir dan munafiqin bagaimana perintah Allah di dalam ayat ini bersikap keraslah terhadap kafir dan munafiqin berarti Allah subhanahu wa ta'ala juga berdasarkan kepada firan para ulama ahlus sunnah terhadap ahli al bersikap tegas dan keraslah terhadap mereka karena bahayanya lebih dahsyat terhadap Islam daripada kuffar wal-munafikin ada keserupaan ahli al-bid'a wal-ahwa ini menyerupai ke, ada penyerupaan kesamaan sifat kenifakan ya bersama dengan munafikin sehingga para ulama memasukkan dalam sikap tegas dan keras yang Allah perintahkan dalam ayat ini terhadap ahlul bidah wal ahwah karena lebih berbahaya terhadap Islam kemudian ahlul bidah wal ahwah terhadap ahlus sunnah ini berbahaya kita perhatikan kata beliau, ini penambahan dari asyikh Muhammad bin Hadi hafidahullah, dan hendaklah marah orang-orang yang mau marah mendengarkan kalamku ini hendaklah marah orang-orang yang mau marah dalam mendengarkan ucapanku ini Yaitu ahlul mu'mayyin, ya mu'mayyin ini orang-orang da'i-da'i yang menisbahkan dirinya sebagai da'i ahlus sunnah Salaf Ya, ulama ahlus sunnah, ulama salaf Ustaz ahlus sunnah salaf Tetapi mu'mayyin Memiliki manhaj yang lembek Suka melakukan penggembosan Mem Mendukung dengan perbuatannya Para hisbiin dan merendahkan di sisi lain dengan perbuatannya para dai salafiyin. Ini mumayyin namanya. Kata beliau, mumayyin ini asyaddu khuturatan, lebih berbahaya terhadap ahlus sunnah daripada ahlul bidah wal ahwa terhadap ahlus sunnah. Coba kita perhatikan bagaimana istinbath ya, pengambilan hukum penafsiran dari ayat tersebut dari seorang alim terhadap manhaj ahli sunnah wal jamaah adakah ya, da'i-da'i yang semisal yang telah saya sebutkan dari orang penggembos tersebut memiliki manhaj yang seperti ini menyampaikan manhaj yang seperti ini nah, bahwa ini lebih berbahaya dari ini, ini lebih berbahaya dari itu, sehingga harus disikapi dengan tegas disingkap kebatilannya tidak berlem, bersikap lembek, tidak berbasa basi Naam. Subhanallah. Ahlul Mumayyin lebih berbahaya terhadap ahli sunnah daripada Ahlul Bidah wal Ahwa terhadap ahli sunnah. Kenapa? Karena Ahlul Bidah wal Ahwa sudah jelas perkaranya. Semua ahli sunnah tahu. Seperti yang saya katakan tadi, Ikhwanul Muslimin, Jamaah Tabligh sudah jelas. Masalahnya adalah orang-orang mengaku salafi, ahli sunnah. Ya? Nah, wahda Islamiyah misalnya mengaku alus sunnah. ICM mengaku alus sunnah. Ya. Tetapi punya manhaj yang rusak. Tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang dijelaskan oleh para ulama sunnah alus sunnah kita. Berbeda. Maka mereka ini lebih berbahaya dalam tubuh ahli sunnah daripada ahlul bidah wal ahwa. Nah, perlu dipahami saya sengaja memperdengarkan kepada Antum. Ini adalah manhaj. Keterangan dari seorang alim. As-Syeikh Muhammad bin Hadi al-Madkhali. Hafidahullah Ta'ala. Yang kami berkunjung kepada beliau. Di umroh kemarin bersama para as-satidah. Naam. Wallahu a'lam bisawab. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Kita akhiri dengan kefarah majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Shadu'allah ilahil anta staghfir kuatubu ilaik. Akhiru dakwanan. Alhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah ta'ala kita akan lanjutkan kitab Riyadus Salihin pada minggu yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.